die mooie van Wellington. My onderhoud dit ek met Omonston Smit gedoen. Hy het sy story met een sterk stem begint hier te vertel hoe wonderlijk sy opgoere jaren in Wellington was en die baie herinneringen wat hy hier gemaakt het. Omonston het sy ervaringen so mooi gedeel dat het vir my gevoel het ek leef my in die tijd amper asof ek daar was. Dit het my alles net so beter laat verstaan. Mens kan hoor hoe hy saam met sy thuisdorp opgegroei het. Hy vertel sy story met die breedste glimlag op sy gezicht. Wat is jou ginsling herinnering van Wellington? Vra ek. Skielik word sy stem sachter en sy oogbegin glans. My ouwers natuurlijk, antwoord hy my terug. Ek kon sien hoe die vermasting skielik by hom opkom. Hy herken toe dat hy sy ouwers op 'n baie jong ouderdom verloor het. Ek kon sien aan sy meneer van praat dat dit sy wereld op een of ander manier, en mekaar laat storm het. In die selde asem kon ek hoor, hoe dit liefde en leiding by hom gevorm het. Oomhoonsten vertel ook graag van die apartheidsjare, en hoe dit hulle en die gemeenskap baie geaffekteer het, dier die feit dat hulle baie kerk ook uitgeset was, om hulle eie gemeente te stig. Selfs die manier hoe Oomhoonsten dit vertel het, laat hy dit klink asof dit nie te sleg was nie. Mens kan sê dat om ons dan maar altyd ‘n goeie uitkijk oor die leven gehad het. Ek kon sê dat die re-onderhoud my op ‘n baie persoonlike vlak onverkleed. Om ons vertel ook graag van sy school daar en hoe dat een groot inpak op sy leven gemaakt het. Hy vertel hoe dat om geleer het dat ons maar net mens is en ons mekaar as volg moes hanteer, dat ons mekaar met respect moes hanteer. Door die hele onderhoud kon ek sien dat om ons dan man van hoop, liefde en deersettingsvermoe is. Dit het my geleer dat ons as mense in staat is om uit moeilike tijden te oorleef en sterker daaruit te kom.